Jabur 26 dari ayat 1 sampai 12 Mas Daud. Tunjukkanlah kebenaranku, Ya Tuhan Kerana aku telah hidup dalam kebaikan dan aku percaya kepada Tuhan Maka aku tidak tergelincir Periksalah aku, Ya Tuhan, dan dugalah aku Ujilah fikiran dan hatiku Kerana aku melihat belas kasih-Mu dan aku telah hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk bersama penyembah berhala, dan tidak menyertai orang munafik. Aku membenci perhimpunan orang yang berbuat jahat, dan tidak akan duduk di sisi orang jalim. Aku akan membasu tanganku dalam kesucian. Dengan demikian, aku ke tempat menyembah-Mu, Ya Tuhan, supaya aku dapat mengistiharkan dengan suara kesyukuran Segala perbuatanmu yang menakjubkan Ya Tuhan aku mencintai rumahmu Dan tempat kemuliaanmu Janganlah himpunkan jiwaku dengan orang berdosa Dan hidupku dengan manusia Penumpah darah yang merancang perbuatan jalim Manakala tangan mereka penuh rasuah Tetapi aku, aku akan terus hidup dalam kebaikan Tebuslah aku dan Kasihanilah aku, kakiku berpijak di tempat mantap, dalam perhimpunan aku memuji Tuhan.